Obamadi buruz izgutsi ingo dut Aste ontan eta aurrekoetan parrastaka entzuten dira Politikaria amerikarari buruzko kontuak Eta ezer berri esango Garuna zukutuaren Baina detalle txobatek Atentzioa mandit Eta itortu egingo izuet Berro eta zazpi urte ditu Nik adinaxe Berro eta zazpi Eta adin berekoa garela jakiteak Aspaldian legambitzen ari zitzaidan uste bat Onarritu ditu Neu jabetzerako, munduko goraberatan agintzen dutenak, nire edadekoak edo gazteagoa dira. Eta ni hemen, haunditan zer izan nahi dudan erabaki ezin eko nahindik. Hain ume, hain jostalari, hain nerabe, hain ezaxola. Bentaja esangolidakete dudik, aldean. Berro eta zazpi urte ditu gai Obama, obamak. Nere adinkidea da. orde adinaren pertsperzioarena izan ere oso relatiboa da keure adinari keuk eures baino gehiago antzematen diogun inguruekiko alderatuz ni beintsat enai zure indikazi puz ez gara lenguak orain parrandago bota eta onere etortzen ikeragarri kostatzen zaitez esanaz akaso ez dut sentiberatas unik izango hortazo hartzeko ere ingurukoek besteek markatzen ditugu adina esaterako Guretamarreti pasazarela oartzen zara lehen mailako futbol taldeetan jokalari guztiak zu baino gazteagoak direla konturatzean. Bapatean gertatzen den zerbait da. Kirolariak izartu eta miresten dituztunako gabeak, beti izan dira zu baino zea zaharragoak eta bapatean zu baino gazteagoak dira. Ziur nago askori gertatu zaizuela. Aldiz Gaztea zarela sinistu erazinei badiozu zeure guruari, begiratu zine aktore aktoreza ospetsuena dinari. Beti dira, zeure guruarek iku referentzian, espero zenuena baino puixkabatzarragoak. Adinaren pertzepsiioarena oso da erlattiboa bai. Belaualdi bakoitzak izaten du gainera berea. Eta aldatu egiten da denborraren joanean. Gure belaualdia izan zen luz ezabal hartuta, unbertsitate ikasketak egiteko aukere izan zuen lehena Orduan berrogetaka urte zituztenen hotik mila aldi izentzun izan genuen, zuek, zuek, hogeetagi urte eginak eta oraindik lanean hasteko, gu ama du amalauurako hasiintuan, Gure haureko belaunaldiaren premia lanean azteko eta presa gu ere azgintetzen Baurain, belaunaldi hori bera da hogei, hogeita bost, hogeita marurte jubilatuta da ramana Selegerea da mundu aldi mota hori ere Muturra zorrotz ere ipurdiagitzen Amalaurako lanean azigero jubilatuta hogeita marremateko ni shapre lagunarekin ban dator. dio dena batekoz bestera antolaturik dagoela gizarte honetan. Gaztei ikasketak behartzen zaiztiela pertsonak jolaserako gogoa baino ez duen adinean. Lan eginerazten zaigula bizitzaren trontzorik onenean eta gero ezer gutxitarako gauza garenean ematen zaigula erretiru. Erabatz bestera behar hobeluke. 30 urterarter arte korputza lore loretan dagoen artean bizi Oita marrekin ikasteko gogoa etortzen delarik, orduan ikasi. Eta 40rekin indarra kauldu eta gogoa apaltzean lanera behartu. Askoz hobeto joango menditzen duguk aurrela. Da teoria horren arabera, hobaba, pikinen bat trespita egin da. Oraindik beste 3 urte zituen gozatzeko. Lanean hasiko da gero lanean.